Namo tasse bhagavato arahato Sama Sambudase Namo tasse bhagavato arahato Sama sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato Sama sambuddhasse. Iti piso bhaguvā arahang Charana na sampanu a sugato, lokavidu, anutaro, purisa dhammasārati, satta deva, manuṣaṅ, pudho, bhagavā, tiśvaka to bhagavata dhammo sandhikho, akāliko, āhipassi ko, ko, paṭṭatang veditabbo vinuhi īsu pati panno bhagavato sāvaka sangho uju pati panno bhagavato sāvaka sangho pati panno bhagavato sāvaka sangho pati bhagavato sāvaka sangho yadi purisa yugāni purisa pugala eva bhagavato sāvaka ahu nayo pa hu nayo dakhi nayo anjali ka ganiyo anutta rang punyakettang lokasa ti wang buddhangsanta nanang dhammang sangangcha bikavo bhayam nahesati ti takto <tějí> Ty, kteří zde nebyli v minulých a minulých přednáškách, v této sérii přednášek pojednáváme o eh, traktátu o probuzení víry v Mahajanu. Ještě tradice je složen Ashvagosho. Dostali jsme se eh, po vysvětlení souhrnu, dostali jsme se do té nejdůležitější části traktátu, což je vysvětlení souhrnu, vysvětlení Mahajány na základě principu. Eh, princip Mahajány je vědomí, vědomí bytostí. Toto vědomí bytostí. v pojetí traktátu zahrnuje vše. A toto vědomí bytostí, ať si bytosti toho nejsou vědomí, traktát poukazuje, není nic jiného než takovost, nebo prázdnota, nebo nirvána. Samotná vědomí ve své podstatě je tedy nedualistická, nedualistické soucno, z hlediska tohoto přístupu je přístup podobný tento traktát též patří do tradice, která zdůrazňuje, že vše, co poznáváme, je nakonec jenom vědomí, nic jiného než vědomí. A to, co poznáváme, poznáváme rozlišujícím vědomím. A toto rozlišující vědomí. Z hlediska přístupu školy pouhého vědomí. Toto rozlišující vědomí, ať sice existuje, neexistuje tak, jak si ho představujeme. Neexistuje tak, jak si ho představujem totiž, jako něco, co, v čem existuje opravdový subjekt a opravdový objekt. Tedy z hlediska školy pouhého vědomí. A buduta parikalpo asi to, čím rozlišujeme to, co existuje, což je souvislé vznikání, které můžeme poznávat jedině, rozlišujícím vědomí, toto souvislé vznikání, což není nic jiného v pojetí školy pouhého vědomí, než vědomí samotné. Toto vědomí, tedy ve smyslu rozlišování subjektu a objektu, existuje. Ale ex dvajam tátra ale v něm neexistuje žádná dualita. V něm existuje takovost neboli prázdnota a v té prázdnotě právě existuje rozlišování subjektu a objektu a světa tak, jak ho poznáváme, pokud jsme nedosáhli poznání vědomí, které svět přesahuje. V pojetí traktátu, jak už jsem se zmínil, toto vědomí, kterým poznáváme svět, má eh, aspekt nebo vědomí bytostí, což je Mahajána. Mahajána ne, jak už jsme vysvětlili, oproti eh, hinajáně, malému vozu, ale Mahajána ve smyslu, že toto vědomí, ať si toho nejsme vědomí, obsahuje všechny soucna. Toto vědomí ve své podstatě, tedy není, jak učení traktátu obzvláště zdůrazňuje, není odlišné od vědomí Buddha a bytosti, je vlastně jednoj soucno. Ať jsme si toho vědomí či ne, a poznání tohoto jednoho soucna je právě to, čím se tento traktát zabývá. A jak toto jisoucno poznáváme? prvé ho poznáváme z aspektu takovosti. Čili první část vysvětlení, ke které jsme se dostali, je, je aspekt vědomí ve smyslu takovosti a takovost neboli prázdnota z hlediska principu je něco, co je nerozlišené. Čili vědomí ve smyslu takovosti jsme vysvětlili, je jedna sféra skutečnosti, jedna esence obsahující všechny složky Protože přirozenost vědomí je prostá vznikání a zanikání. A teď jsme vysvětlili, vysvětlili přirozenost vědomí z hlediska takovosti, čili z hlediska jednoty všeho. V takovosti všechny složky poznání jsou tedy rovnoměrné. A z hlediska takovosti, tedy, jelikož všechny složky poznání jsou rovnoměrné, jsou nevyjadritelné. A došli jsme tam, otázka teď je, jestliže toto je význam takovosti, tedy takovost, čili prázdnota je něco, co je nevyjadřitelné slovy, co je nad rozdílnost, jak se pak bytosti dostanou s ní do souladu a jak do ní můžou proniknout. Být v souladu s takovostí znamená použít kontemplativní moudrost, jsme vysvětlili, aby jsme zjistili, že ačkoliv si soucna v mysli vybavujeme, neexistuje ani ten, kdo si je vybavuje, ani to, co se dá vybavit. Toto se nazývá, jestliže to pochopíme v kontemplaci, toto se nazývá býti v souladu s takovostí, býti v souladu s opravdovým soucnem, což je prázdnota. Když pak opustíme veškeré vybavování v mysli, to se nazývá proniknutím takovosti. Čili první musíme poznat učení, musíme o něm kontemplovat a přijat ho, pak praxi zjišťujeme, že to opravdu tak je a tím pronikáme do takovosti, do prázdnoty, do nirvány samotné. Čili tento aspekt takovosti, z hlediska takovosti eh, jako takové, z hlediska absolutní pravdy, nejvyšší pravdy, je eh, nerozlišitelný. Ale vše, eh, tedy první rozlišení tohoto traktátu, vysvětlení tohoto traktátu je rozlišení na základě původního významu takovosti. Původní význam takovosti je, že v něm vše je rovnoměrné. Vše je nevysvětlitelné. Teď následuje vysvětlení prázdnoty z hlediska relativní pravdy. Relativní pravda je ta pravda, která je spojená se slovy, s koncepty. To, co je nad koncepty, to se slovy nedá vyjádřit. Ale přesto potřebujeme koncepty, aby jsme to pochopili. Teď aspekt vědomí takovosti s rozlišením, tedy z hlediska relativní pravdy. Když už hovoríme o takovosti, o takovosti, takovost se nedá proniknout slovy, nedá proniknout takovosti. Takovost je neboli opravdové soucno, je jen to, co se dá proniknout na základě praxe. Ale aby jsme správně praktikovali, potřebujeme správné principy. To je, co právě traktát zdůrazňuje. Správná praxe musí být založena na správných principech. A tyto principy musí být jasné. Když už hovoříme o takovosti, tato má dva významy. Takovost má dva významy z hlediska relativní pravdy. Takovost Může být jenom jedna. Prázdnota může být jenom jedna. Ale když už o ní začneme hovořit, jeví se nám ve smyslu dvou významů, které musíme pochopit, aby jsme věděli, o co se nám vlastně jedná. Ten, který je opravdu prázdný, a tak může projevit to, co je skutečné, absolutním smyslu neboli v nejvyšším smyslu a ten, který není opravdu prázdný, jelikož jeho vlastní podstata je plná dokonalých a neposkvrněných cností. Čili eh, vědomí nikdy neopouští své vlastní soucno. A toto sou, soucno eh, způsob poznání tohoto jsoucna je na základě písma dokonalosti, moudrosti. Vše poznáváme tím, právě použití prázdnoty je negace. Negace čeho? Negace rozlišujícího vědomí. Proto Diamantová sutra, Pragya Paramita, sutry dokonalosti moudrosti, transcendentální moudrosti, stále poukazují na to, že ta moudrost, ta transcendentální moudrost, kterou Buddha učil, je vlastně nemoudrost, není transcendentální moudro. Musíme, aby jsme ji poznali, musíme popřít to konceptuální vědomí, kterým e, e, tuto moudrost poznáváme. Jestliže ho e, popréním soucna dostaneme se ve smyslu e, dokonalosti moudrosti, dostaneme se Opravdovému soucnu, které není dualistické. Čili, abychom pochopili opravdové soucno, musíme ho nejprve popřít. Aby jsme pochopili jeho opravdovou existenci. Čili použití. Práznoty je právě poukázání na to, že vše je prázdné. Jestliže poznáme vše jako prázdné, poznáme opravdovou prázdnotu jako princip. Jestliže poznáme opravdovou prázdnotu jako princip, poznáme, že ta prázdnota vlastně není prázdná. Ta prázdnota není prázdná a ta prázdnota, která není prázdná, to je právě ten druhý aspekt prázdnoty, který se nazývá eh, eh, manžubhava. Manžubhava znamená to krásné bytí. Toto krásné bytí, poznání tohoto krásného bytí, tohoto bytí, jež eh, stělesňuje šry, což znamená eh, eh, sláva krásy, čili bodysatva moudrosti, toto krásné bytí se vyjeví právě na základě negace. Proto, jestliže mluvíme o takovosti na základě původního významu takovosti a s rozlišením, První rozlišení je tedy pochopení takovosti z hlediska, z hlediska původního významu, z hlediska principu, jako to, co je prázdné i neprázdné. Takovost je prázdná, protože od samého počátku nebyla spojena s poskvrněnými soucny. Tedy takovost z hlediska původního významu, nebyla nikdy spojena s poskrněnými soucny. To znamená, jelikož nebyla nikdy spojena s poskrněnými soucny, takovost je něco, co se, čeho se nedá chytit. Toho, čeho se nedá chytit, To je základní pochopení takovosti jako principu. A s tímto základním pochopením, toto základní pochopení musí být pak tež základ efektivní praxe. Takovost je prázdná. Proč je prázdná? Protože je to, čeho se nedá chytit. Jestliže se toho chytíme, jestliže se toho dá chytit, pak to není takovost. Proto Nagarjuna tvrdí, že ve vysvětlení střední cesty Můla Pragya, že Takovost je lék na všechny názory. Ten, kdo má názor takovosti, ten je nevyléčitelný. Čili negace je třeba pochopit: negace je použití prázdnoty. Ale prázdnota sama neexistuje jestliže ji chceme opravdu pochopit, neexistuje bez krásného soucna. Znamená to, že je prostá všech vlastností daných rozlišováním a nemá nic společného s iluzorním myšlením. Na to je v čínské tradici krásný kóan. Hm? Mních se ptá mistra Tung Shan, což je jeden ze zakladatelů školy Soto nebo Cao Tung. Když zima či léto přijde, kam se skrýt? Když přijde mráz, v zimě, když přijdou vedra, v létě, kam se člověk může skrýt? Co to znamená? Jestliže eh, realitu poznáváme tím, že rozlišujeme. rozlišujeme právě to, co je nám příjemné a to, co je nám nepříjemné. Naše rozlišování závisí na našich pocitech. Naše pocity to je eh, naše samsára. To je to, na čem lpíme, ale prázdnota je právě to, na čem se nedá pít. Právě proto eh, eh, okovy vědomí jsou okovy pocitu. Proto s tímto na mysli se moudrý nich ptá mistra, eh, kam se skrýt. Když na nás přijde zima, když na nás přijde léto se, se svými výkyvy, s, s tím, co je hlavně s tím, co je nepříjemné. Ne, náš nejvyšší, největší nepřítel závisí na tom, co je nám nepříjemné. Z toho, co je nám nepříjemné, vychází hněv hm? a nenávist což je největší nepřítel nás bytostí. Mistr odpovídá, skrýt se tam, kde není ani mraz, ani horko. Na to moudrý nich se ptá, jak je to tam. Místo odpovídá, když mraz mrazí, zabího, Když eh, léto pálí, zabího. Co to znamená? To je základ praxe. Tento traktát, který je úzce spojený právě se zenovou tradicí, je vlastně eh, základ pro pochopení praxe. Eh, že vše se děje v tomto momentu. V tomto momentu je takovost, prázdnota, je ta nejvyšší realita, nedualistická realita a v tomto momentu se dějou tež naše rozlišení. Na základě těchto rozlišení Jež se dějí na základě našich pocitů, se ocitujeme ve stavu samsárického vědomí, ve stavu utrpení. Čili nutno je pochopit, že Takovost opravdová realita, tak jak je pravda ve světě, je prostá všech vlastností, daných rozlišováním a nemá nic společného s iluzorním myšlením. Iluzorní myšlení je právě to myšlení, které je založeno na eh, lpění na tom, co je nám příjemné a na... Eh, eh, Odpor zlobu vůči tomu, co je nám nepříjemné. A e, otupění vůči tomu, co nám není ani příjemné, ani nepříjemné. Je nutno pochopit, že esence takovosti není ani s vlastnostmi, ani bez vlastností, není bez absence vlastností, ani bez neabsence vlastností, není ani bez absence a neabsence vlastností dohromady. To znamená, v buddhismu vždy mluvíme, že pravda, takovost, nirvana, probuzení je něco, co se Nedá pochopit ve smyslu čatu škoty, ve smyslu eh, toho, co existuje, toho, co neexistuje, co existuje i neexistuje a co vychází vlastně spontánně. Čili eh, Není ani jednotná, ani rozličná. Přístup tedy eh, traktátu oproti tradičnímu přístupu školy pouhého vědomí je eh, velice příbuzný s přístupem eh, Madiamiky, s přístupem školy založené Nágarčinu, střední cesty. Eh, která vysvětluje takovost, takovost, jak už jsem se zmínil v pojetí buddhismu, je souvislé vznikání. To je vše, co ve světě poznáváme. A Nagarjuna vysvětluje souvislé vznikání jako osm negací. Zde máme těch osm negací, tež, což je první verš Nágar Džuny. Je eh, naučit je tam našářovat. Já si to musím sám říct. <laughs> Nauče, dam, ne, nauč, eh, není ani přechodné, eh, ani kárta. není ani ve smyslu něčeho, co je. co je stálého, není ani ve smyslu něčeho, co je přechodného, není ani jednota, ani mnohost, ani to, co přichází, ani to, co odchází. Ten, kdo takto vysvětlil takovost, což v pojetí Mahájány, tedy prázdnotu, souvislé vznikání, je prázdnota, tomu se klaním. K který je ten nejlepší ze všech učitelů. A tady máme to samé. Není ani jednotná, ani rozličná, není ani bez jednoty, není ani bez rozličnosti, není ani bez rozličnosti a jednoty na jedno. Krátce řečeno, nemáme tady všechny zápory, ale můžeme tam předat Můžeme je tam klidně předat, protože se jedná o stejnou věc. Takovost z hlediska původního významu je tedy něco, co je nad veškeré pojmenování. Proto je to takovost. Proto je to opravdovost všech jevů. Opravdovost všech jevů, která slučuje všechny jevy, je právě opravdová, protože se nedá uchytit jakýmkoliv konceptem. Krátce řečeno, takovost je prázdná v tom smyslu, že když bytosti nepřestávají ani na okamžik rozlišovat předměty na základě iluzorního myšlení, jsou od takovosti odděleny. Jestliže se spolíháme na své rozlišující myšlení, v tom momentě jsme od takovosti odděleni. odděleni. Když ale bytosti zanechají iluzorního myšlení, pak nebude existovat nic, co se dá vypráznit. A zde přicházíme k opravdovému pochopení takovosti. Jako něco, co není soucno ve smyslu rozlišení, ale jako něco, co, k čemu přijdeme na základě negace toho, co se dá rozlišit. Ve škole pouhého vědomí mluvíme o eh, pěti osách, dá se říct, správné praxe první meditující musí pochopit že vše co poznává poznává na základě nimita což je obraz předmětu který se stane předmětem vědomí naše vědomí rozlišující vědomí pracuje na tom že bere obraz předmětu tento obraz předmětu pak je rozlišujícím vědomím zpracováván na základě jména. První existuje předmět sám, pak přijde jméno. Předmět sám z hlediska školy pouhého vědomí předmět sám ale existuje. Existuje ve smyslu souvislého vznikání, což znamená, existuje na základě nevědomosti. Ale jméno absolutně nemá žádnou existenci, nemá žádné, žádný charakter. Jestliže to pochopíme, pochopíme tež, že vše, co rozlišujeme, rozlišujeme na základě milné představy vlastního soucna v tom objektu, který rozlišujeme. To vlastní soucno tam nikdy nebylo. To jsme tam dali jménem. A toto je ve škole pouhého vědomí, toto je sampražaniam, toto je správné uvědomění. Na základě správného uvědomění pak se vyjeví takovost práznota. Toto je tedy pět os, pět základů správného pochopení. Čili ve škole pouhého vědomí mluvíme normálně, v buddhismu mluvíme o dvou realitách. Realitě, které se říkáte, že realita nebo samvrty realita, to je ta realita, která se dá vysvětlit koncepty. Realita, která se dá vysvětlit koncepty, to vše je relativní realita. Pak je ta nejvyšší realita, nejvyšší realita se nedá vysvětlit koncepty. Je nad koncepty. Teď ve škole pouhého vědomí. Máme tři reality. Parikalpita realita, která je absolutně ve svém jádru, nic jiného než mentální konstrukce která nemá žádné vlastní charakteristiky. Jestliže pochopíme, že tato realita nemá žádné vlastní charakteristiky, můžeme pochopit opravdovou tvář nebo opravdovou zkušenost souvislého vznikání, které vzniklo, jak Buda vysvětluje, na základě nevědomosti. souvislé vznikání vysvětluje, co v buddhismu vysvětluje existenci ve smyslu utrpení. A tato existence ve smyslu utrpení tu vysvětluje Budha na základě nevědomí. Nevědomí čeho? Nevědomí e, e, čtyř znešených pravd, nevědomí souvislého vznikání. Nevědomí souvislého vznikání ve smyslu prázdnoty. To, co je prázdné, nikdy samo o sobě nevzniklo. Jestliže poznáme, že to, co je prázdné, nikdy samo o sobě nevzniklo, poznáme tím pádem tu nejvyšší pariny špana. Tu krásnou realitu, která se vyjeví na základě negace a která je naše realita, ať jsme si to vědomí, či ne. A jaký je přístup k této realitě, když ale bytosti zanechají iluzorního myšlení, pak nebude existovat nic, co se co se dá vypráznit. Čili? To, co se dá vypráznit, to existuje na základě nevědomosti. A jestliže to poznáme, pak můžeme poznat vědomí ve smyslu opravdové plnosti, čili neprázdnoty. Aby jsme poznali tuto neprázdnotu, tuto plnost, musíme první poznat prázdnotu, která je předpokladem plnosti. Na to je krásný koan v čínské tradici, v nich se ptá mistra Jinmena, co je tělo dármy, nebo co je takovost, co je opravdové soucno. A na to odpovídá mistr Jinmen, šest nic neprýma. Co je šest nic neprýma? Hm? Smysl. <laughs> šest smyslů. Ale šest smyslů nic neprýjímá ve smyslu rozlišování. To je nutné pochopit. Šest smyslů přijímá. <laughs> Bez toho <laughs> by jsme byli slepci a hluchí, Šest myslů určitě přijímá. Ale nepřijímá tak, jak my to chápeme. Nepřijímá ve smyslu duality. Čili v tomto, to, co se nazývá v józe jako čitavrity, e, co se nazývá v buddhismu vykalpa, to neznamená, e, že e, smysly nepríjímají. Čita vryty znamená aktivita vědomí. Vědomí zůstává aktivní, ale zůstává aktivní bez rozlišování subjektu a objektu. V, v platformní sutře šestýho patriácha Huininga je krásný příběh na to. Je, v době Huininga byl velký mistr Wollun, který byl uctíván ve své době jako velký mistr meditace. A ten tvrdil, že má, na, že má trik, který může naučit všechny k trik k velkému probuzení. A tento trik k velkému probuzení je ten trik, že vědomí nevzniká vůči objektu. E, a napsal na to krásný verš, na, na, na což Huyneng odpověděl, že já, Huyneng, já jsem bez, bez triku. A e, a e, mysl vědomí. A e, tež, tímto způsobem se body, e, tedy e, probuzená část vědomí, samozřejmě manifestuje. Čili e, probuzení není v potlačení. Objektu vědomí, probuzení je v poznání vědomí samotného. V poznání vědomí samotného jakožto to, co ve své podstatě nemá žádný dualismus. Tento dualismus je právě na základě faktu nevědomí. A tento faktor nevědomí neexistuje sám o sobě. Tento faktor nevědomí právě není nic jiného než souvislé vznikání. Tedy vědomí ve smyslu opravdové prázdnoty, jak už jsme se zmínili, je to, co se nedá chytit. Vědomí ve smyslu opravdové plnosti je oproti tomu to, co se nedá opustit. Ať si přejeme, jak si přejeme to opustit, nikdy to opustit nemůžeme. Protože to opustit nemůžeme, právě proto je to to opravdové vědomí. Na to je v čínské tradici krásný koan od mistra Shitou, který se stále ptal svých žáků: Ukaž mě tvou tvář, než tě rodiče zrodili. Aby jsi ukázal tu tvář, než tě rodiče zrodili, musíš první tvář negovat. Pak poznáš to, co je nad bytím a nebytím. Poznáš to, co je nad jednotou a množstvím, nad přicházením a odcházením, nad věčností a nad přechodností. tedy vědomí ve smyslu opravdové nepráznoty, čili opravdové plnosti. Plnost v pojetí buddhismu tedy není nic jiného než nepráznota. Potřebujeme prázdnotu, aby jsme poznali nepráznotu. Jestliže poznáme prázdnotu a nepráznotu, poznali jsme vše. A neprázdnota je právě neprázdnota tím, že se, je to něco, co se nedá odhodit. Prázdnota je něco, čeho se nedá chytit a neprázdnota, plnost, je něco, co se nedá odhodit. Jestliže jsme ve světě, kde se nic nedá chytit, nic nedá odhodit, Poznali jsme takovou. Jak už bylo zjeveno, podstata soucen je prázdná od všeho iluzorního. Potřebujeme prázdnotu, aby jsme se zbavili všeho iluzorního. Toto je pravé vědomí. Jestliže zbavíme vědomí všeho, co je iluzorní, dostaneme se k pravému vědomí, neiluzornímu vědomí, plnému vědomí, které je věčné, neměné, čisté soucno. které je dokonalé. Proto se nazývá neprázdná takovost. Tež je bez atributu které by se, se daly uchopit. Protože je nad sférou rozlišujícího myšlení je výlučně spojena s realizací. S realizací čeho? S realizací takovosti. Tedy to vědomí, které je pravé, to vědomí, které se nedá odhodit, To je to vědomí, které je vždy spojeno s realizací. Je to to vědomí, které se nedá uchopit na základě konceptu. Tedy první rozlišení, jak už jsem se zmínil, je to rozlišení, které je na základě původního významu. Původní význam je jednota. Původní význam je jednota, ve které eh, prázdno a neprázdno jsou jen dvě strany stejné mince. Ale eh, aby jsme poznali tento základní, původní význam takovosti, prázdnoty, nirvány, musíme poznat, což je buddhistický přístup, věci tak, jak jsou. A věci ve světě tak, jak jsou, jsou věci vědomí ve smyslu Vznikání a zanikání. Proto po rozlišení z hlediska původního významu přichází dlouhá, dlouhá sada rozlišení na základě, jak už jsme se zmínili, vědomí má dva významy. Význam takovosti, který nevzniká a nezaniká, a význam. Přechodnosti, který vzniká a zaniká. Tyto významy, ale důležité je pochopit v, ve vědomí nás, bytosti, existují současně. A jsou vlastně vše, co poznáváme a co můžeme poznat. Tedy teď aspekt vědomí ve smyslu takovosti, jež vzniká a zaniká. Chuineng, Master Huyneng, Tež Sutra Platformy, tvrdí, že eh, hledat probuzení, bez relativního je jako hledat rohy na hlavě zajíce a jako hledat chlupy na kruní ryželvy. Z hlediska buddhismu jediné možné poznání nejvyšší pravdy je na základě poznání světa. A svět je právě to, co je relativní. Čili, aby jsme poznali dharmatá, aby jsme poznali věci tak, jak jsou, aby jsme poznali takovost, aby jsme poznali nirvánu. nejdříve musíme poznat dármy, čili eh, eh, složky našeho poznání, naší existence, které jsou, Vždy relativní. V jazyku buddhismu, aby jsme poznali měsíc, musíme poznat prst, který na měsíc ukazuje. A tento prst, který na měsíc ukazuje, to jsou koncepty a ty skutečnosti, kterým koncepty odpovídají. Tedy nejdelší část tohoto traktátu je právě aspekt vědomí ve smyslu takovosti, jež vzniká a zaniká. Ta takovost, jež vzniká a zaniká, ovšem není striktně řečeno, oddělená od té takovosti, od toho opravdového soucna, které nevzniká, nezaniká, které je věčné. A jak už jsem se zmínil, tento traktát patří do školy. Jsou pouhá, škola pouhého vědomí má dvě větve. Jedna, která zdůrazňuje přechodný aspekt vědomí. Aspekt vědomí, který vzniká a zaniká. A druhá škola, která eh, zdůrazňuje aspekt vědomí, který nevzniká a nezaniká. Eh, tento aspekt vědomí, který eh, nevzniká a nezaniká. V nás bytostech se nachází v podobě takzvaného luna tatágaty, podstaty budhovství v nás. Tato podstata budhovství v nás není nic jiného než potenciál takovosti, potenciál opravdového soucna, který, ať jsme si toho vědomí nebo ne, všichni v sobě nosíme. A toto opravdové soucno právě je základem toho, že v nás je schopnost budovství. A na základě právě této schopnosti budovství, jak písma zdůrazňují jako šrymála, synhanáda sutá a tak dále. Na základě tohoto potenciálu budhoství právě my, bytosti, jsme schopni se znechutit samsárickým bytím v utrpení, bytím v relativitě a v sobě nechat vyvstat lásku pro bytí, které transcenduje veškeré utrpení. Pokud v tomto pojetí, pokud bychom neměli v sobě tuto kapacitu takovosti, pak bychom se nemohli znechutit samsárou a v sobě nechat vyvstat čistou, Náboženskou lásku k nirváně, k tomu, co je nad veškeré utrpení. Vědomí ve smyslu vznikání a zanikání, tedy vědomí v samsárickém smyslu, závisí na lůnu Tathagaty. To vědomí, které vzniká a zaniká, závisí na tom vědomí, které nevzniká a nezaniká. Tedy e, luno tatagati je je potenciál opravdovosti v nás. A jelikož je potenciál opravdovosti z nás, může se stát tedy a stane se v tomto pojetí traktátu základem pro pochopení samsávy. Kdyby nebylo toto luno tatágaťi, tento potenciál takovosti, opravdovosti z nás, pak by pochopení utrpení samsárického utrpení nebylo možné. Základním vědomím už jsme se bavili o tom základní vědomí, což je Alaya Vigiana. Hmm? Alaya Vigiana jsme vysvětlili, eh, Alaya je příbitek. Hmm? V hlediska eh, Mahajánového učení Alaya Vigiana, neboli základní vědomí, To vědomí, ve kterém které je schopné skladovat naše minulé zkušenosti a jimi projek, projektovat svět, toto vědomí v, pojetí, v základním pojetí školy eh, pouhého vědomí, Toto vědomí je základem samsárického bytí. Je nutno si uvědomit. Alaya doslova znamená příbitek. Jako Himalája je příbytek sněhu, tak Alaya je příbitek naší existence. My se nacházíme tohoto základního vědomí. Toto základní vědomí je to, s čím jsme začali naší existenci a bude to tež to, s čím ukončíme naší existenci. Co se prevtěluje z jedné existence do druhé? V tervádohém buddhismu se tomu říká bhavanga, Čili příčina eh, existence. Toto vědomí, tedy eh, v pojetí eh, školy pouhého vědomí, je eh, vlastně eh, základ samsárického bytí. Bez tohoto vědomí žádné samsarické bytí nemohlo by existovat. V tomto pojetí toto vědomí je v úzkém smyslu je důvod našeho utrpení. Protože je to vědomí, které na základě pění, na jáství v bytostech a na jáství ve soucnech Transformuje původně nedualistické vědomí v dualistické pochopení světa, což je souvislé vznikání na základě nevědomosti. Ale v širokém významu, právě ve škole pouhého vědomí, která patří do Mahajánového pojetí buddhismu, který vysvětluje opravdové soucno jako takovost, která je jediné, jediné, skutečné opravdové soucno. Jiné soucno není. V širším slova smyslu právě toto pojetí základního vědomí, álája, je též základ pochopení nedualismu. Čili z hlediska mahajánového buddhismu nebo severního buddhismu je to královská cesta k probuzení. Probuzení v jakém smyslu? K probuzení ve smyslu budhovství. Co znamená probuzení ve smyslu budhovství? Probuzení ve smyslu budhovství znamená probuzení Anutara, samyak Sambody, to nejvyšší probuzení, společně se všemi bytostmi, neodděleně od všech bytostí. V pojetí tohoto traktátu, jak už jsme viděli, toto vědomí, vědomí bytostí je vlastně ve, svém, ve své podstatě to nejvyšší soucno. Z hlediska původního významu školy pouhého vědomí. Toto nejvyšší soucno musíme právě poznat oddělením eh, eh, reality od konceptu. Ale zde máme naprosto jiný přístup, podobný madiamika. Toto soucno poznáváme eh, přímo jakožto jedinou realitu. Když poznáme takovost ve smyslu vznikání a zanikání, a vznikání a zanikání je vždy relativní, relativní pravda, pak na základě této relativní pravdy nepotřebujeme oddělovat koncepty, od eh, relativní, reality. relativní realita a koncepty se pak stejně jako v Madhyamice stávají jedna relativní pravda. Tedy traktát neříká, že samsára je na základě eh, eh, takovosti, ale říká, že je na základě lůna tatágaty neboli na základě budhovství v nás, poté, což je potenciál takovosti, potenciál nirvány, který se nachází v každé bytosti. A tato Tathagata garba se nemanifestuje právě na základě iluzorního myšlení. A toto iluzorní myšlení se a objekty iluzorního myšlení je jeden proces. Tedy je nutné pochopit, že základní vědomí v úzkém smyslu je základem plurality všeho, co vzniká a zaniká a v širším pojetí Ho lze chápat jako základ neduality takovosti. A teď základním vědomím, Alaya Vigiana se nazývá to vědomí, ve kterém se mísí aspekt vznikání a zanikání, čili samsára, s aspektem nevznikání a nezanikání, čili nirvana. Základní vědomí s těmito dvěma aspekty není ani identické. Ani odlišné od nich. Čili bytosti nejsou ani stejné jako eh, Buddha, ani nejsou od Budhy. odlišné. To je důležité poznat. Čili eh, takovost se eh, může na jedné straně Jevit jako to, co je neměné. Na druhé straně se e, druhý aspekt takovosti je to, že se může přizpůsobit k tomu, co je relativní, co je vznikání a zanikání. Čili takovost, ač je e, neměná, má v sobě schopnost Se přizpůsobit na eh, příčiny a podmínky, jež eh, jsou základem eh, relativity. Čili, jak mistr Chuynem v, v Platform Sutra se ptá, kdy vlastní nátura, tedy kdy budovství v nás bude moc produkovat všechny fenomény. Kdy? Jestliže se tak stane, pak naše bytí nebude rozlišné od budovství. Pak poznáme od samého začátku nedualitní podstatu vědomí, ve kterém se skrývá záhada jak našeho utrpení, tak i slasti nirvány. Dá se to v Lankávatáhe sutre je to tež přirovnáno a v našem traktátu to přichází tež, dá se to srovnat hm? s eh, vodou a vlnami, dá se to srovnat s eh, hlínou a nádobami, hm? dá se to eh, srovnat se zlatem a ornamenty. Hm? Eh, zlato a ornamenty není, nedá se říct, že ani stejné, ani jiné eh, Hlína a nádoby tež není ani jiné, ani stejné, ale stejně tak tento svět, který poznáváme na základě relativity, není ani stejný, ani jiný od takovosti, která se v nás nachází jako potenciál ve stavu Lúny, Tatága, ty ve stavu jádra budovství v nás. Toto jádro budovství se nachází v zárodku, který je nepoznán právě na základě iluzorního, jak už jsme se zmínili, iluzorního rozlišování. Jestliže se nebereme iluzorní, Jestliže poznáme iluzorní rozlišování jako iluzorní rozlišování, pak jsme neoddělitelní od opravdového soucna. Tak budeme dál. Toto základní vědomí má dva aspekty. Zmínili jsme se o tom, že takovost též má dva aspekty. Takovost má aspekt neměný a ta, takovost má aspekt, který se mění dle e, příčin a důvodu. Tyto aspekty takovosti, ať jsme si to vědomí či nejsme, existují pohromadě. A toto základní vědomí má dva aspekty, které zahrnují všechna jsoucna a též je produkují. Je třeba poznat eh, toto, základní aspekt, toto základní vědomí má dva aspekty, které zahrnují všechna jsoucna a též je produkují. Zahrnují všechna jsoucna a též je produkují, jestliže je poznáme. Teď jsme. V, v procesu pochopení takovosti na základě vědomí, které vzniká a zaniká. Je třeba si to uvědomit. Proto eh, eh, základní vědomí má dva aspekty, které zahrnují všechna i soucna a též je produkují. Ne odděleně je zahrnují, ale zahrnují je společné souvislosti. A společná souvislost je vdy z hlediska relativního vědomí. Čili neodděleně základní vědomí zahrnuje všechna i a tež je produkuje, ale v zájemné souvislosti jednoho soucna na druhé. Jak už jsme se zmínili, takovost máte dva aspekty. Neměný a ten, který se mění podle příče na důvodu. A toto základní vědomí má tež dva aspekty, které zahrnují všechna i a též je produkují. Za prvé aspekt probuzení, což je aspekt, jak už jsme se zmínili, aspekt bez iluzorního rozlišování, aspekt, který je osvobozen spout utrpení, které je produktem nevědomí, nevědomosti, nevědomosti, ne nevědomí, já vždycky dělám tu chybu. <laughs> Za druhý aspekt neprobuzení, Čili aspekt probuzení je jednota. Aspekt neprobuzení je množství. Jednota, jak už jsme se zmínili předtím, je na základě toho, že se zdržujeme iluzorního rozlišování. Množství je právě na základě nevědomosti. Nevědomost, jak už později je vysvětleno, je to, co produkuje iluzorní myšlení a iluzorní myšlení je to, co produkuje karmu, která je základem našich pout, samsárických pout. Čili v pojetí tohoto traktátu V uším slova smyslu základní vědomí je důvodem samsáry. Je to ten důvod, kvůli kterému se naše vědomí, které je takovost sama o sobě, přeměnilo, transformovalo v, v rozlišující vědomí na základě základního vědomí, ještě je náš příbytek, hm? Jak e, Vasubandhu vysvětluje v 30 verších pového vědomí Atma Dharma Upacara Vividha pravátate Vigyana Parinámo Asau sa Čatrida Na základě Uchopení soucna v bytostech a uchopení vlastního soucna v předmětech, se vědomí, které je takovost, transformuje v tři druhy vědomí. Aby jsme poznali školu pouhého vědomí. Škola pouhého vědomí mluví a v tomto traktátě. Je všechno pomíchané, ale aby jsme poznali, jak je to pomíchané, musíme poznat základní pojmy. V pojmu školy pouhého vědomí tři druhy vědomí, které jsou v základním buddhismu synonymy, tedy Čita, Manas a Vigiana. Jsou rozdílné druhy vědomí. Čita v původním smyslu znamená, jak to ty i ty čitám, jak to, co uvažuje o objektu, tak je čita tež to ty i ty čitám. Je tež to, co akumuluje semena našich minulých zkušeností. A v tomto smyslu je to základní vědomí. Čili osmé vědomí, na kterém všechny druhy vědomí závisí. Bez tohoto základního vědomí by eh, ostatní druhy vědomí nemohly fungovat. Proč? Protože my jednáme eh, podle eh, naší minulé zkušenosti. A tato naše minulá zkušenost potřebuje mít základ. nebo je důvodem naší existence. Dále je manas. Manas je to, čím, co je základ našeho myšlení. Manjate, i ty manas. Je to, čím myslíme. Je to instrument myšlení, základ myšlení. Toto, tento základ myšlení je právě to, co je základem našeho rozlišování mezi subjektem a objektem. To je to, co vidí hm? subjektivní aspekt e, základního vědomí, jakožto já. A na základě toho šest rozlišujících vědomí, začínajíc vizuálním vědomím a končíc mentálním vědomím, rozlišuje předměty ve smyslu subjektu a objektu. Toto je náš svět v pojetí školy pouhého vědomí. Uvidíme, že tento traktát má k tomuto absolutně originální přístup. Nedrží se žádných, ačkoliv patří to školy pouhého vědomí, nedrží se žádných šablon, která tato škola etablovala. Čili aspekt v základním vědomí tyto Aspekt probuzení, čili aspekt jednoty, a aspekt neprobuzení, čili aspekt množství, existují současně. A to je třeba pochopit, aby jsme pochopili, jak přístup k opravdové efektivní praxi. Opravdová efektivní praxe, tedy na základě tohoto principu, což je zenová praxe, je vnímat na základě nerozlišování, což znamená nevnímat. Vnímat nien erpunien, to znamená myslet, ale nemyslet. To znamená přijímat, ale nepřijímat. Toto je základ pochopení ve smyslu principu takovosti. Ve smyslu principu takovosti, principu prázdnoty, jež je jediná opravdová realita. A tato opravdová realita je plná realita. Čili eh, myslet a zároveň nemyslet, to je nic jiného než správné uvědomování. Stejně tak vnímat a zároveň nevnímat, to je správné vnímání. Rozlišovat a zároveň nerozlišovat, to je správné rozlišování. Čili eh, toto. Základní vědomí, jak tento traktát zdůrazňuje a jak vůbec e, pouhé, škola pouhého vědomí, která zdůrazňuje e, budhovství jako opravdové vědomí zdůrazňuje. E, toto základní vědomí má princip nezrození, tento princip nezrození není nic jiného než budovství z nás, ale projevuje se právě jako vznikání a zanikání. A tyto dva pôly je třeba poznat. A traktát teď Přináší všechny možné prostředky, aby jsme to tak poznali. A první tedy, aspekt probuzení. Tedy aspekt probuzení není nic jiného než dharma, kája, tělo, dármy, čili budhovství, ve stavu potenciálu ve všech bytostech. Pochopení tohoto stavu potenciálu ve všech bytostech, já budeme vidět, tento traktát na základě sutere transcendentální moudrosti, Vysvětluje jako původní probuzení. Prínos právě Mahayanového učení je na základě tohoto konceptu přirozené nirvány. Ať, jsme si, ať my bytosti jsme si toho vědomí, či ne, ne nirvána je přirozený stav ve kterém se všechny soucna nacházejí. A musí se tam nacházet, protože nirvána je to, co není zrozené. Právě protože je to to, co není zrozené, musí to stále existovat. A tím, že to stále existuje, a propos musí být na základě všeho toho, co poznáváme. tedy my bytosti ačkoliv se nacházíme v přirozeném stavu Nirvány. musíme pochopit potenciál tohoto stavu, jako lůno a aby jsme byli schopni se tedy znechutit stavem utrpení a nechat vyvstat v sobě lásku k stavu, který je nad utrpení. Aspekt probuzení je podstata vědomí. Prostá vybavování myšlením. Vybavování myšlením, což je vikalpa. Vikalpa v filozofii jogy není nic jiného, než chitavrity, což znamená vlastně eh, princip Aktivity vědomí na základě rozlišení subjektu a objektu. Podobá se sfére prázdného prostoru, který vše zahrnuje. Je to jediné nedualistické soucno, které není ničím jiným než nerozlišitelným tělem pravdy. Tathágatii. Aspekt probuzení závisí na těle pravdy a proto se nazývá původním probuzením. Teď přicházíme k původnímu probuzení. Původní probuzení je tedy, ať jsme si toho vědomí či ne, je přirozený stav našeho bytí, ale tím, že nechápeme to, to je důležitý pro pochopení zenové praxe, tím, že nechápeme přirozenost v nás, tím právě lpíme na iluzorní myšlení jako na něco, co je v nás opravdové. Proto musíme poznat Luno tatágaty na základě Luna Tatágaty vlastně eh, proč. Netřeba se hněvat, proč e, není dobré lpít, protože všechny bytosti v sobě mají právě toto lůnot a tágaty. Proto zloba a pění je něco, e, co e, je nepřirozené. Kdyby v sobě bytosti neměly lůnot a tágaty, pak zloba a e, Chtíč by byla přirozenost. Právě proto tento pojem přirozeného budovství, přirozené nirvány, ještě základ původního probuzení, ještě základ pochopení těla dármy neboli těla budhy které je vždy rovnoměrné. Čili aspekt probuzení závisí na těle pravdy a proto se nazývá původním probuzením. Toto tělo pravdy je poznání tohoto těla pravdy je původní probuzení. Čili proces probuzení v tomto smyslu je proces vracení, ne odvracení se, ale spíše vracení se k tomu, co je v nás přirozené. Toto je přístup, hm? eh, dá se říci, eh, Mahajánové praxe, eh, ale obzvláště Mahajánové praxe ve smyslu tohoto traktátu, Mahajánové praxe ve smyslu poznání vědomí bytostí jako to, co není nic jiného než opravdovost a od opravdovosti nerozdučitelné. Čas už nám vypršel, tak přidáme zásluhy k dobru všech bytostí a budeme pokračovat příště tam, kde jsme skončili. Hm? eta vata chame hi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu saba sampatisedia eta vata chame hi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu saba sampatisedia eta vata chame hi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu saba Aka satta chabumata deva naga mahidika, punyantanganumoditwa, chiramrakantu loka sasana. Aka satta chabumata deva naga mahidika, punyantanganu ciram chiramrakantu desana. Aka satta chabumata deva naga mahidika, punyantanganu ciram chiramrakantu tumamparam. Okay.